Oh uh -huh. Asalamu alaikum të nderuar teleshikues, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Mirë se takohemi së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Sonte në në studio nga Kumanova, Maqedonisë, është hoqja jonë e nderuar Sadullah Bayrami. Qësose ne jam nëntoj, më lejoni t'i uroj mirëseardhje. Hoq, Asalamu alaikum dhe mirëseerdhëm në studio. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithashtu juve ju, ju falënderoj për ftesën të Lusim Allah në zgjatje çe Faleminderit ty tek na u mëkate emision dhe kontributin te cilon e jepni gjat kte emision. Po a laj shfarblet haj kështu qe po shkoj me rjedhen e emisionit, po e lexoj pyetjen e par, qe na vjen nga nje televizikues dhe ju pyet kështu. Thot kur dal Imam Zakoni shkam shumë frik qe ne mos po gaboj diçka ne Kur'an, kështu qe me çfarë keshilloni jave jo? te. Të... Separi e bëjmë dije se kjo poziti esh nje pozite lart. Po. Në veçanti kur t bota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 ska dishim pasi që njeriu del para Allahut azza w xal në ibadetin më dashtor normal se duhet të pas të kesh kujdes dhe ti plotson kushtet të din për ibadetin për të cilën ka dal ti prien muslimanëve nga se si thotet në hadith i vërtetë shej pyemeri sallallahu alaihi wasellem ka thënë nëse imami i çëllon dhe ju e keni çëllu do të thotë nëse imami e ka namazin e sakt dhe ju e keni të sakt Po nëse imamë gabon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ju e keni qelluë e gabimi i ngeli momit pra përgjësia i ngela ti për këtë arsye nëse është frika e zakonshme për shkak përgjësisë është normale ndërsa nëse është frika jo e zakonshme çka ka frikse po gabon unë mendoj se edhe Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka gabu. Për këtë arsye dhe kemi së shdë e cila permision gabimin Mendoj se me kalimin e kohës përmisohet dhe stresin të cilin e posedon i largohet në shalë. Po, Allah ju shpërvlef të hoqë atëherë, po e lezoj pyëtje në radhës, thot një të lishikuës, presë lindje në vajzës tashma dhe mëndime në Allah të shpresoj, thot të shkoj i gjithë shka në regull. Jullutëm të thot me njoftoni se si pas regullit islam, si të duhet të javejmë emrin foshnjes dhe qëfar konkretisht janë ato procedura, që e kanë të bëjnë me femion. Me pas e ka dhe njënën pyët e tjetër, të cilën do të lezoj e pas për gjithës nga ju. Femi është një begati i ma e ma, ma dhe që Allahu Azboqel i adhoron në veçantin një familje muslimone. Oh. Për këtë arsi edhe për nga meri sallallahu a.s. nga kalam monga, mongu duke na sugjeru, duke na mësu, duke na këshilu se si duhet të pritet një femi cili vjenë në këtë botë. E para pre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 Më një hadith të vërtetë që Peygamberi sallallahu alaihi dhe sellem kur i lindi nipi i tij Hasanit, Peygamberi sallallahu alaihi dhe sellem i athiri ezanin. Ndërsa sa i përket thirrjes së ikametit, dietarët e Islamit, dietarët e hadithit i konsiderojnë hadithet të dobta. Për këtë arsye na mjafton hadithi i vërtetë që Peygamberi sallallahu alaihi dhe sellem ia ka lezu Hasanit ezanin dhe kjo ka një fshehësi, nga sa thot Ibn Qaymi Ndëgjimi i parë në veshin e foshnjës është fjala Allahu të zogjel, ku fjala hujtë gjithashtu dhe zoni dëbon apo largon shëjtanin dhe nga nga tësmimet e ti. Gjithashtu prej regulave që për nga meri sallallahu alisem nga sunete që i ka konsidru për nga meri sallallahu alisellem që e kanë veprusi që transmiton ebu Musa Shariu thot i cili më lindin i gjallë dhe dëgohat e për nga meri sallallahu alisellem aja e mërtoj me emrin Ibrahim nga se e donë të pe nga meri Allahut babën e qij Ibrahimin, babën e pe nga merve që i përgjante më shumë se gjithdokush Ibrahimit a.s. Tha dhe e mur një hurm dhe këtë hurm pasi që shtipi me goj në, në goj në qij gjithashtu i edha fëmins dhe kjo ka dobi të më dhaja që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 për shtima e parë të takohet e fosjes me gjuhën e të mirëve të tjere. Qithar shu për e regullave që për nga meri sallallahu alisem nga kam su, që ditën e, e shtatë të qethet fëmija. Kështë nuk ka për osit për nga meri sallallahu alisem, kur lindi Hasani, për osit i Fatimën dhe i tha, tha qethja flok të fëmis, matja, dhe dhuroj, peshën, të, sa peshojn flok të dhuroj, dhe në thënë krasoj me argendë, si pas këti trasmetimi, më argjen dhe jepi lëmosht të varfrëve. Mi pokur kjena të qethja e flogëve të fëmive, valë duhet të qethën gjithashtu dhe vajzat, apo vetëm të gjemt. Këtu ka ndryshu mendimi djetarëve, unë i takoj mendimit se vetëm se gjemve duhet të qethat flogët. Gjithashtu ditën e shtatë preferohet dhe një obligim, një sunet i për njëmerit të Allahut të Ibrahimi të lejësalam, është që të bëhet si në qimi fëmij dhe kjo është më e preferuar që djem ti bëjmë sunet ditën e shtatë, kështu vepruan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selamu dhe në këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu porosit. Po ashtu për suneteve të braktisë të braktisura në vendet tona, është një sunet apo sipas dietarëve dhe obligim, edhe pse unë anoj të mendoj se është sunet i fortë, nga se anojnë shumica e dietarëve, ti therrat akika, akika do të therrja një qurbani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu në një hadith në mevludun murtehinu mbi aqiqatihih, pra foshnja është i penguar, i lidhur, deri sa t'i therët kurbanit, deri sa t'i therët një dele apo një kurban. Së paku një kurban, kur nësën është gjall, ka transmitimet e pe nga meri së Allahurisem, t'i therën di kurbanit, ndërsa nësën është vajtës një kurban. Cile në fësheqësira, ku se kreti kësaj, ibn Kajmi thotë, Don ana hyjti që mendim Ibn Qaymit, mendoj se kjo është më e vërtetë. Thotë që në nuk e kupton që hadithi që është i lidhur fushnja deri te thert kurbani, do të kurbanit, thonë që është i zanum peng prej shejtanit pas lindjes, derisa ti therrët kurbani. At ditë që ti therrët kurbani, inshallah lirohet dhe mbrohet nga shejtani, siç ka thon Ibn Qaymi, sikur që luçja e mbron fushjen para lindjes, para luçja e babës që e bën para se të kontakton me nonën.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 Dhe kri mjafton të ledzojnë në gjuhën në rabë, në gjuhën të cilën e ka recitu dhe e ka thonë për jam eri sallallahu aleserim. Dhe kri janë shtë një fartif, ka atë një mburojë nga shejtaoni, nga djallët. Mirë po nëse ke dëshirë që ti kuptoshat që cilën e shqipton, mund të ledzojsh, mi po nuk ashtë kush që ti ledzojsh dhe në gjuhën shtjipë, Allahum o miredin. Kalojm tek pyetja e radhës, sipas Sheriatit Islam thot një televizionist, personi që bëhet shkaktar për prishjen e fejeses, a duhet të paguaj diçka një shumë të caktuar, nëse qoftë se është një shumë e caktuar që ju mund ta bëni publike tani. Edhe pse pyetja aq nuk është e qartë për shkak se kush është ai i cili e prish fejesën? A është domethën ai që ka lidh koror, apo domthon prishet për i meshkullit që ka lidh koror apo për dikujt tjetër?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 nëse ka pas kontakt me ta duhet t'ia ja paguën me herën e plotë Allahu më mirëti. Miroj arritëm tek një pyetje tjetër e cila është të shkruar gojja gjatë për shkak që djaloshi përballet me shumë probleme, por unë po përpiqem që shkurtimisht i përmbledh ato. Thotë jam një djalosh 16 vjeçar dhe kam disa probleme, thotë gjumin si gjum nuk e bëj kur, pase jem shfaqen ndër të frikshme dhe shoh imazhe të ndryshme. Kam thotë dhe probleme me luksim, do të thë, me shumë probleme të tjera shëndetësore. Ani pse thot jamë praktikuesi i Islamit, bëj dhikr shpesh herë dhikrin e mbrojmës dhe të mëngjesit, jam i kujdesshëm në the, por noshta thot kam frikë që jam i prekur nga diçka e mbinatyrshme. Skodishim se Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet me një hadith, nuk ka lënë send për anoftu. Diccë që është e dobishme dhe e nevojshme për jetën tonë. Dhe për këtë ne falënderojmë Allahun azza wa xal që na dërgoi pejgamber dhe na mësoi për çdo send një nga të, të cilët më mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na, na njoftoi se mësufishi është hak është i vërtetë do kihen shahdithë i vërtet po derisa transpektohet me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndoshta në veshin e ndëgjusit është i çuditshëm mirë po tek muhadithat tek dietarët e hadithit nuk është fare i çuditshëm që ja ditë pejgamberit sallallahu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shum çë bëhet çka për vdekjen e njerëzve normal me kaderin caktimin e Allahut është mësysh. Dhe këtë hadith e konsideron Ibn Hajar as-Qalan dhe Sheikh Al-Albani për hadithet e mirë, për hadithet e pranuara të, të vërteta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith: "Mëkon diçka që e di atë që kalon kaderit, do të ishte mësysh." Para ta mësyshi, mësyshi ka disa simptome, që unë vetëm disa për të cilët do ti do ti që ekin, do shtë a këpëton pyët si balafaqohet apo ndëgjue si të balafaqohen me kësisaj probleme të jetës e përdiqme, dhe kjo është ose mësish, ose magji. Edhepse magji, asiptome të magjis dhe të sihrit janë shumë të afrënda, cilë është dalimi me shtire, nër muim të bojmë, pa. vetëm se pasi që ti nëmrojt disa asiptome të cilët janë të mësishit apo të magjis. Njona prajatin venin lodi, këp i një në, në gjumë stres, a ondrat të ndrishme, edhe pse vlen me abdes, bjen me namaz, e band dhikrin, me gjitha ta, a ondrat të frikshme. I një në vetën si kur bjen për e gjithre lartë. Ndjen në vapë në vetën e qij, edhe nësa në kohë e ftoftë, ose e kundrë ta. Ndjen ftoftë në vetën e qij. Ndjen kohë këdhimbje është i ftohur prej punës, prej mësimit, është i ftohur prej familjes. Nën probleme të ndryshme jo të zakonshme. Po. Këto janë simptomat e msufit, po gjithashtu edhe të magjisë. Hidhërohet pa nevojë. Pa pas shkak. Kjo ndodh gjithashtu prej hapet gojja shumë. Gjithashtu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 lotonësini, hapet goja, po ka raste, që e vjenë për të vjelur, do në të shtrinjë, si kurse më pasë gjuhë për gjumi, i, i, i flinjët tepër, por sa në dritër për gjumi, prap i flinjët, nuk, nuk, nuk mund të pushonë, dalimi mes magjisë dhe syrit, është i kurana, po kur të lezojtë kur anë apë kur të ndëgjohët, nëzherë ajer, nëse nëzherë ajerin me zonë,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 Nëse ndersaj nëse rridhin lot dhe pa zonë, kjo është mësish. Po ma ekspertat janë ata të cilët mirën me kët pra këngjal të cili e kupton ballafaqet. Ka raste tashmësi që sefsin ose duke ngjuh i paraqiten sin, ose në jum i paraqiten sin 1 apo më shumë, sikur që e shqiqojnë, kjo tregon se ka mësish dhe duhet aj që së pari të kërkon mbrojtje për Janas Allahu ta zuxhel. Pra njeriu paracet Ta qap syrin duhet që të bën dhikrin e mungjesit dhe mbrojjes para se të gjithave të bën namosin. Namosi është fortifikata më e fuqishme për çdo senitalik. Sa të ket mundësi të jetë me abdes. Abdesi është pastrim, mbrojë. Gjithashtu të bën dhikrin e mungjesin dhe mbrojjes, thashë dhe të ndihmohet me dikend ose vet. Dhe ndihma më e mirë është që vet. Të lexon El Fatiha-n të i bashko në duart në këtë mënirë. Të, të lexonë Fatihën, El Homin, dhe në barim. Të lexonë Ajetul Kursiun, dhe në barim. Të lexonë kull, kull huvë Allah u hu haqët, triherë, kull audhëm Rabbil Felak, kull audhër Rabbinas dhe të fshinë trupin. Ose, të lexonë këto dhe pas barim në barimit dërgjës surë, në gjokësin e tipë, të poshtinë. Këtë mënirë, insha Allah, largotë mësisi, edhe ma gjelusim Allah u nëzogjel, gjithë të shiron, gjithë do të sesë mërë, musliman Allah u ma mire ti. Allah ju shpërblift hoqë për këtë përgjegje, në ndërko ne kështu përmbyllëm edhe pjesën e partë të këti emisioni, pa dyshim në kanë gellur edhe disa pyetje, të cilat më ndime në Allah të shpresoj, të i ledzoj, e ju shpresoj më të i përgjegjeni në pjesën e dy të këti takimi. Të ndëruar të lishiku, si që ed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 në ka të regu në Koran i Kerim ku ka zbita jetë që flasin për bijozin pra këta lojrat e fatit të bojnë pjesë në bijoz thëtë Allah vëzërgjënë në Koran i Kerim inë në mërë këmru el-mejësir në gjion arabe i thuhet mejësir që rjedhë për e fjales i jusër leht që në nënkupton që disa njerës dëshirojnë të pasurohen leht dhe siç thot një dietar se bigjoza çdo send që jep ose humb ose fiton. Pra fatty eat. Allahu Azza wa Jell i ka radhit në radhët e alkoolit, i ka radhit në radhët e idhujve. Dhe përfundon ayetin dhe thot këto janë të dytë. Po. Por edhe janë vepra e shejtanit. Si janë veprat e shejtanit? nga se shëjtani gjalli jazbukoron dhe i thot nëse sot s'ke fitu, ne sërke për të fitu. Nëse ti nuk e fitu, komëshia i të fqyëjit ka fitu. Pra prit e fatin tanë. Kështën që jetë të ndërshkond duke prit fatin tanë kurse Allah ozë oqelë nga ka porosit në kona një krim që të veprojëm, që të përparojëm, që të studiojëm. Për këtë arsie këta të gjithë janë të ndalua në islam, Allah Dinë që ka këriju dhe dinë që e që ka i përshtatet njëriut. Për këtë arsie, he gjithë dorë për jasaj dhe për ndojë Allahut edhe nëse a me preteks se me këtë shpërblim do t'ja dhuroj të varë firëve. Faktikisht me kasit, kur kasë brit këja jet, ata lu ishin loto apo lojra të fatit dhe nuk i mishin për vetë. Nga se ishtë për shtërësim, ishtë në nëshmim për me kasit, pa plus për mushrikët asaj koë ishen shmim që ti pranon ti ushqen fëmijët po e tyre por ato i japin të varfërvë dhe Allahu e zbraket atë jetë e pastaj ajeti që vijon thon këta veprat e shejtanit janë që ju mahnitin ju largojnë nga ta përmendorit Allahut dhe nga namozi po këta janë si rezultati i armiqësisë dhe urrejtjes të të nitë këtret kreet këta janë prezant për këtë arsye ne se doim ne që shpirtin ton ta prastrojm ta jetojm të ndershëm që fëmijët e ton i ushtjej me halal. Kasi si stotë për nga meri së rallahu me një hadith, thotë ka me orë një ku që njërës s'kan me pytë. Ka këtë dhe ta fitojnë dinari në qëre, prej halalit, apo prej haramit. Mm. Gjithashtë në thotë për nga meri Allahut, thotë gjdo gram i mishit trupit të njeriut që ushtjejt me haram, do të prejkë zjarë mi qajnemit, po faqësia me modhe është që nganjë haram të ngon mëshirën e Allahut azzeh xhel. Problemat që i kanë në shtëpi janë pasojë e bigjozit dhe këtij llojrave, pra kapu parat të mirën të dobishmën dhe lejtë të keq. Mir hoxha Allahu ju shpëlbon, ndërkohë e lëgjoj pyetjen në radhës, thotë një të rishikues për hoxhen e nderuar, kam këtë pyetje. Konkretisht e lidh me zekatin e pagave, thot si duhet të veprojmë? A duhet në çdo muaj të paguajmë për shumën që marrim, pra pa llogaritur shpenzimet e atij muaji, kështu që do të thot pa shpenzime për pagën që marrim, pra nëse ajo arrin paga emrin pra nisabin, apo të paguajë thot në çdo vit për shumën e kursyer nga paga nëse e mrrin nisabin. Ju kisha lutut më shpjegoni diçka për zekatin e pagave mujore, Allah ju shpërblym thot, sepse vërtet më duhet një përgjigje. Nëlloj është përblevë që kujdesit për këtë shtijlë të Islamit Nga se përja meri sallallahu lisedem Thot Islami është ngrit me në 5 shtijlë Njërë ndrëto është dhe dhonje zekatit Derisa më që diqme në koran i kerim është një aje që Allah azogjer thot Nëse falin e mozin dhe japin zekatin Janë vëlezër tuaj Pra je përëndësi të madhe Zekatit derisa në 70 dhe vend Në koran i kerim përmendet Dhonje zekatit Kjo ka qenë dhe porosia dhe mësimi për një amerit Allahut, kur dërgoj Muadhi bë një qebelin për një men. Dhe i tha, ja Muadhi, ti ke të bëjshme i thtarët e librit. Thirja pare e yqe letë jetë në fjallën La, Ilah, Ilallah, në besimin Allahum. Nëse i përgjygjën, njoftoj se Allahu, i i ka obliguar mes këpes kohë në mas. Nëse ata i përgjygjën, tregoj se Allahu, i ka obliguar që njësasi prej shumës prej pasurisë të tjera që mish prej të, prej të pasurve dhe të hipet fukarave po një ajet kuranik i kem Allahu Azza wa Jell drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot Allahu Kurani Kerim xudh minam walihim sadaqatan tutahhiruhum w tuzakkihim biha më rënjësi prej pasurisë të tjera që ti pastrosh ata kanë ta kan pastrojë te pasurë fugarat të varfërit apo të pasurit apo të pastron pasuri apo shoçri po por gjëja është të gjithë pastron të varfrin nga xhelozia nga se kur ipët të hipët zeqalli të varfërvave nuk i xhelozojnë të pasurit pastron pasanikun nga korracia dhe Allah u ka thonë në Korani Kerim, wa me ju ka shuhanefsi hi fa ula i keumul muflihun. Ku shëron vetën e ti nga kopratësia, do të jenë të shpëtuar. Pasron, pasurin, në mënire në fituar, ndoshta është një losur me diçka haram dhe ndaluar. Pasron dhe shëqërin, ku nuk ngel të varfër dhe nuk ngelin probleme në shoqëri. Pra kër zekati që Allahu Azza wa Xal e ka obligo që muslimanët ta praktikojnë. Mirëpo sa i përket për pyetjes py e para shtruar se zekati i ka disa kushte. Kushti i parë, do të thonë të jetë besimtar muslimanëve. E obligo zekati besimtar. Kushti i dytë i thonë në gjuhën arabe al-hawl të jetë një vitor. Kushti i tretë është nisabi. Nisabi dadan pasuria e cila arrihet në sasi me afërsisht 85 deri në 91 gram me ndryshime mendime të dhërave -ar nga ari. Pra i cili posëdon një vit me rregull, më shumë se 85 gram altan, apo në vlerën e 85 gram altan, në pas një viti duhet të jap 3.5% të pastron pasurinë të tij. Kjo ka të bëjë me rrogën të cilën e drogën që e ndon jashtë shpenzimeve dhe borxheve. Pra njeriu nëse ka borxh, sa parë, luan borxhen e tij. E pastaj nëse ngel sa sasia nisabit, më tepër se nisabi, jep gjithashtu aq kupton të dhon zeqatin. Ndërsa i përket borxhit, nëse ka borxh dikun, i ka dhon, duhet të jep dhe për borxhin e dhon, nëse e ka të sigurt që mund ta kthen çdo kohë duhet ta jep për ta. Nëse nuk e ka të sigurt jebë vitin kërta merë borëgjën, Allahumë më mire ti. Mirë, hoqë, Allah ju shpërblif, në ndërko një tëri shikus, ka një pyëtja dhe këta, e, kam përshtypjen për një pyëtja sa është dhe përdojshme, aqë dhe përfolur kove të fundit. është kjalla për Coca-Cola, në thotë, Kam dhe gjuar nga disa uh, besimtar që në vetë kjo pje, pra në logo në krysorën e emre, në vetë kësaj pje, uh, bartë një mësash anti-islam. Dhe gjithashtu kam dhe gjuar thot që ka dhe një dozë alkoholi, si kurse në gjajshem edhe me pjetë faktikisht enerjitike. E, që përgjizje do t'i jepë në ju? A njëpse shkrua në amblazhimet të tyre që nuk ka alkohol dhe fillëmisht përgjizjën e për Coca-Cola? Sa i përket asaj që është në islame, da në thënë nëse miret Coca-Cola në pasqire, shqyqohet dhe shkruat ati la Muhammad, la Allah, nuk ka Allah, nuk ka Muhammad, kjo mendoj se është e larkët. Dhe Allah o zë gjelë nuk ka obligu që të gjithmi ka që thëllë. E dytë, sa i përnë përnë përnë, se përnë bëjnë në dhe thënë alkohol në ta, Mendoj se kjo gjithashtu është thënë e thashme që disa musliman janë vërte tu se nuk përmban po edhe nëse përmban ajo të retët dhe nuk ngejlë malkohëll dhe ne do të sijem i disa argument njërën dhe argumentët që transmitonim më më tërmediju në sunenin e ty dhe Shekha Alboni e konsideron për hadithëve të mirë të pranuar që për jameri sallallahu li sellem pëthot ma eskera këthir fe kalilu haram Ajo që të dehe shumë, pakica e saj është haram. Pra ne këtë pyë që e parashtrojmë pyëtistë. Pa. Nëse pyë më në Coca-Cola shumë, dhehemi, jo, atër është halal. Islami nuk në ka ardhë që neve nëjë qëregullon jetën, neve të në zhitë, në hullumtime. Po, Islami është majë thjerë se sa njërës dhe mërëndojnë. Për e a meri sër Allahur i se më thotë, nëse, nëse të dehe shumica, pakica e saj është hara. Pra Coca-Cola me pyj dhe pa. me pyj me, me, me, me djetra, litra nuk, nuk, nuk të dehe. Pra pakica e saj, gjithashtu është halal. Pra këtan thanetashme, djet, disa djetar kanë bisedu rrët kësaj dhe kanë arën për fundim se nuk është vartelë, një e dyta. Sa i përketë për jëtë njërgjikeve, kam lezu, mendoj se fillimisht janë halal për deri sa nuk është vërtetu sa këtësisht dami tyre. Nëse vërtetohet se kanë dam, atëre i ndalohen, e në veçën ti, atyre, atyre të cilive i banë dam. Sikur se ata që i kanë tensionin e lartë, apo fëmive. Pra, mos të apinë ata, për shkak se shkakton probleme. Pra, pjetë energjike lidhen me, me damin. Nëse kanë dam, vërtetohet se ka pa. dam, atëre dhe më thonë ndalohet an përjesi dhe pjet energjike janë lejuara, le, le për shkak se nuk përmbajnë alkol, po edhe nëse përmbajnë një sasi faktikisht ajo tretet dhe nuk i ka më veti alkolit, Allahu më mireti. Po, Allahu ju shpërblet Hoxh. Ne lexoj pyetjen e pyetje në radhës, thot uh, Avdeu, çfarë duhet bër, thotën se si prindër për fëmijën e abortuar, pasi që tashmë ne jemi penduar thell për këtë. Fak faktikisht domosdhom abortimi duhet të dihet se është mbycje fëmijës dhe vendimi shëriatit është si kur ta më bytë shënjë të gjallë. Dhe kjo ka, re, ka, ka qenë tradite i dhëtarve, kur për ta ka zbrit dhe a jetën kona një kerimë. Disa i kam, bëm, i kam bytë fëmitë të qire për shkak varfaris, e dishka, di, disa për i tyre për shkak frigës e varfaris. Për këtë arsia abortimi është haram dhe indaluar në dinin e lau të zogjel, vetëm në raste specifike të qire të konstatojmë je këtë muslimanë pra abortimin që keni bën, maspati don pendim te Allahu Azza wa Jell dhe te bani nje shpagim. Cena e Allahut e shpagimit, lloi shpagimit sipas dietarve është që te lirohet nje rob. Nëse nuk gjindet rob dhe nuk është e mundur që ta lirojmë rob, duhen te agjironi di muaj pa ndërprerje. Kjan shpagimi pas pendimit që bën bon Allahu Ta Zohej duke mos e përsëritur, ngase konsiderohet mbyçje e familjes, pra mbyçje e njeriut. Mir hojavojë, for brëftës pyetja radhës na vjen nga një student i cili ju pyet kështu. Në fakt ka disa pyetje. Pyetja parë, nëse do të mund ta ndajësh kjo, thotë na tregoni diçka ose na flesni për dobitë e leximit të Kuranit. Dhe unë thotë si studenten e cila të aspekte do të ndikojnë te leximi i Kuranit dhe më pas një an pyetje tjetër, konkretisht për të shtuar ditorin tim në lutje apo diçka të veçantë me cila të ju mund ta më këshilloni. Trashem se fjala më e bukur është fjala Allahu Ta'al. Mrekullia e pavdekur e Muhamedit sallallahu alaihi dhe selem është Kurani i Kerimit. Për këtë arsye si, Allahu Azzeveli thot në Kur'an i Kerim: "Wela qad yassarna al-Qur'ana li-dhikri fa hal mimudhakkir." Në Kur'an i Kerimi na kenabulllet çta lexojnë të gjithë. Dhe Kurani i Kerimi është ushqimi i shpirtit. Pra mjafton për, për ty që ta ushqen shpirtin. Ta shton besimin. Ta azogel, të afronë të Allahu Azzogjell. Dhe në gjatë lezimit, koran i kerimit, prezentojnë melekët. Si që dhe një haditin e vërtetë për jëmerit së Allah, që një sahabi lezon të surat ulkevrë dhe prezentuën disa kandile në bikokën e ti. E, ti. Pa. e pas taj, ndodhë një ras dhe a i praktisit dhe la pushoj i po këta kandile, këta drita u në gjitën lartë në qelë dhe pastaj tregoj për nga meri sallallahu a.s. dhe për nga meri sallallahu a.s. i tha po të, vazh, po të kishe vazhdu edhe gjatë ditës do këto kanë dila dhe këto ndryshime do të ishin me që pa këto kanë qenë me leket dhe thot për nga meri sallallahu a.s. mi do bici e lezimit e koran i kerimit thot për gjdo harf e kenë nga dheq probleme thot dhe nuk jam duke thanë elif la mimë krejtë komplet një harf, po këto janë tre, tridhet, që probleme, këto tridhet, shumë fishohën, oh. banë me qindra, vetëm Allahu azëzogje le dinë se sa izmadhon se vapët, oh. në dyjtën e gjikimit, pra kurani kerimi, njerëjun e mbronë prej nga tëmimeve të gjallit të dhe shëjtanit, që ka thonë përja meri sallallahu re sellem, në aqtë të pi që lezohet suratul bakara, nuk deportojnë shëjtanët 3 dit. ditë. Është e fortifikuar prej shëjtaneve 3 ditë me radhë. Dhe gjithashtu thot pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sellem, pa Bakarën, pa Suratul Baqara, nuk keni mundësi ju që ta prishni magjin. Gjithashtu transmeton me një hadith të vërtetë se në ditën e gjikimit, Suratul Baqara, Kapiteln e Baqara dhe Al Imran, do të vinë të strehojnë lexuesin dhe do të ndërmjetsojnë te Allahu Azza wa Jall po dhe kao hadite që do të ashoqërojnë dhe në varë. Kja është koran i kerimi, pasuria e pashtë tërshme dhe më e mirë që Allah asu o që në i kalonë pas dhe i kese për jamerit, sallallahu alai sallam. Se i përket shtimit dhe të dituris, nërmarë se për koran i kerimi të flasmi kemi shumë, shala nuk bëjmë pjesë në ata të cilët thë, për jamerit, Allah do të ankohë në ditë në gjikimi dhe thot, inë në kaumit të kh umetim e ka braktis fjalën taunte. Ishaq do nuk jemi prej atime, po e lexojm Kur'anin kelimin, po jo vetëm në Ramazan, po e lexojm jashtë Ramazanit dhe në Ramazan ditën dhe natën, kështu Allahu zotëjli ka lavdëruazëse te koranit. Sa i përket shtimit të diturisë, po. Ash ja transmetem, çe transmeton al-Ibni bi Talib, çe kush e lexon kët surë dhe kët dhe katër recat, do t'i shtohet dituria, do thonë do të bëjën kja dita shumë i dopt, nuk veprohet me ta. Po unë kishte një dua Të cilën do që njëftoj ati, insa Allah, si që ka bon Shekho L'Islami një tëjmija. Jo, vetëm ati, por edhe shumë <laughs> njerëzve <njërzete> të <cilet laughs> cilët janë e nevojë, pa të shumë. Cishtë na theksodën do të resmetohet se Ibni tëjmija e, e banë të shpesherë këtë doa. Dhe Allahu Zogjeri le dimë se Ibni tëjmija që ka dhonë dituri të qudichmë. Dhe Allahu ja ka lecu diturinë. Cilën doa e banë të Shekho L'Islami një tëjmija, rahimahullah. Doanë që e banë të d më letëso të diturinë, si që e letësove hekurin Dawudit a.s. Dhe më banë, të kuptoj diturinë, si që e bore të kuptonë Suleimani a.s. Pra hekurin Allahu, ja pa të letësu Dawudit, e lakon të medur. Ta. Dhe, në raskur ju përgjegjë Dawudit a.s. bigrave që o ankun për fëminë, ta Allahu azza wa jall fa fahimna Sulaiman atshe banam çe të, të, të kupton ishte kush gjali i tij Sulajmani <tut> alayhis salam me këtdoar me kët luçe shejhul islam ibn tajmija u bon prit dietarëve të mëdhej po ndërsa nëse ti po të rasti me shku numër dhe në haxh këtu kam ni thesart madh <tut> të madh të porosit çe të të cilët dietarët i në djetarët kanë arritë në përmes luqive të bonë djetarët e mëdhej. Si për shembo dhe i bëni Huzemi. E pëtën e bëni Huzemi, i thaë si u bonë e djetarë. Thotë u bonë a thot, me një hadith. Thotë me cilën hadith? Na i tregonë të bonë dhe ne si kur ti. Thotë hadithi për nga merit Allahut i cili thotë, ma u zemë zem, lima shuri bele. Pra u i zemë zemit vlejnë për çkatë pyjët. Thotë dhe unë e kushkova e pyjta. Bona dua, që Allah u të mbanë djetar, në boni Allah u djetar. Po ajo është ma e qëdishme i bëni Hajra Skalanit, të cilin ndorsa nuk kalon një derës një mësim, pa e ja përmenë në i bëni Hajra Skalanin, që na komentoj koleksionin më të vërtet, të sahilë Bukhariot, mrena 16 vitëve, pasurin më më dhështorë që na i kalon i bëni Hajra Skalanin, e dini se e ka rritë. Pra i bëni Hajra Skalanin nuk o bon, ko pracë ndaj neshë u nga tregoj. Pa. Tha mu mundsu një herë me shkun haq, apo numëra. Tha dhe bona dua, ju luta Allahu tazë dhe u gjelë, që të bona si imam sujuti. Tha dhe mrena dhët vite, apo nizet vite, u bona si aj. Tha pas taj pas nizet vitve, prap mu mundsu, që të vizitaj qabën, dhe mu mundsu që të piu i zemzemi. Tha dhe u luta, që të mbanë më djetarë se imam sujuti thaj pres ketë. Dhe ne dëshmojmë se ibn al-Hajrës kalani, ja ka te i kalun diturin imam sujutit, pralusim Allahu nëzhoj që Allahu të na dhuron diturit të dobishme. Pej Ameri sërë Allahu rësile me banë të këtë doaup, se për këtë diturisë, të to zotë, më dhuron diturit të dobishme. Dhe kërkon të mbroje prej Allahu të zhoj qëll, nga ditorie jo e dobishme. Para banë doan që Allahu të jap ditori të dobishme, veçan ti vendeve apo kohrave që pranoja doaja dhe lugja dhe han halal do të pranohet lugja Allahu më mirë ti. Po gjë ne kemi edhe disa pyetje, por për shkak të kohës, inshallah do i përgjigjemi në emisionet e ardhshme. Kështu që kjo ishte përgjigjja e fundit për këtë emision dhe nga ju, në emër të televizionit, vaje ju për blerft që. Ishit prezente dhe po gjitha përgjigjet. Allah është përbret dhe juve për dorimin pa. dhe mundin dhe rësimë Allah në azbojgjët që Allah që jo apë sukses U sëra më alikum Ame, të. të ndëruar të lishikuës, duha që dhe juve të ju falim dëroj për zemërsisht për vërmendjen të uaj dhe që bashkëpunoni me emisionin të uaj duke na dërguar kështu pyetjet të uaja në postën ton elektronike Bashkë të kohë me javën që do të vjen Dere atëher, ju lënë për kujdeset allaut Sëra m